Ed eccoci ancora sugli 87.9 di Onda Rossa con entropia massima, parliamo di nuovo di informatico, o meglio di internet o meglio ancora di controllo e di repressione, tema purtroppo sempre più di attualità e eh, Davide adesso ci introduce all'argomento di oggi. Sì, torniamo a parlarne eh, dopo un po' di puntate perché purtroppo l'attualità ce lo impone, eh... Infatti come i compagni e le compagne che ci seguono sicuramente sapranno eh, alcuni giorni fa è stato messo sotto sequestro un server eh, che eh, conteneva i dati di alcune realtà di movimento quali Rise Up e CN. dopo ce ne occuperemo più nel dettaglio ed è stata in questo caso l'FBI a, a sequestrare tutto il materiale che, che riguardava che riguardava queste realtà, con motivazioni mh, assolutamente discutibili e certamente illegali. E, e quindi di nuovo, nuovamente, ci troviamo nel 2012 ancora a riaffrontare questo tema, sempre con maggiore urgenza e anche con, con maggiore preoccupazione. E iniziamo col dire che eh, per chi ha un approccio libertario, come, come chi vi parla da, da questa radio, è fondamentale, Ehm, rifarsi costantemente al diritto alla privacy un diritto che qualifica la persona, che la rende realmente una persona in grado di autodeterminarsi, di essere sovrana di sé eh, privacy significa diritto di poter agire senza essere osservati e fa una bella differenza è un'esperienza comune quella di poter agire eh, senza essere osservati o sotto osservazione, e di poterne vedere le, quali sono le differenze. Eh, quindi, mh, poiché ormai la rete internet eh, è diventata non solo uno strumento con il quale il nostro agire politico e sociale, ma anche lavorativo, ma anche ricreativo, ma anche informativo e via discorrendo, quindi diciamo è un territorio che noi pratichiamo per, i, per gli scopi più vari, ma... È ormai chiaro a tutti e a tutte che oltre ad essere uno strumento è proprio uno spazio uno spazio all'interno del quale eh, reclamare determinati diritti. Quindi oggi cercheremo di vedere la doppia dimensione, ehm, l'una tattica, l'altra strategica eh, di eh, chiedere fortemente il rispetto eh, della libertà sulla rete e di contrastare con tutte le nostre forze ogni tentativo di limitarlo. e, e di, eh, di, di soggiogarlo a logiche eh, che non hanno a che vedere con, con quelle che si vorrebbero portare avanti allora eh, diciamo che è importante l'anonimato noi non, non, eh, non pensiamo che, eh, che tra chi ci ascolta ci possa, ci possa essere imbarazzo rispetto a questo ma ad ogni modo Uh, in, in, tal, talvolta si nota un certo imbarazzo quando si, uh, si richiede la possibilità di poter comunicare in modo anonimo uh, perché è evidente che dietro anonimato si potrebbe nascondere atti uh, vigliacchi no? questa è, è una possibilità però in realtà questo significa semplicemente voler guardare a una parte piccolissima del problema pensiamo a quanto è invece importante in zone dove ehm, ci sono situazioni di censura, ci sono situazioni eh, di rimozione delle libertà fondamentali, eh, in zone dove è necessario lottare, come le nostre del resto, senza che pensiamo tanto lontano. Eh? Perché comunque facciamo il discorso di, per il momento, così, pensando un po' più lontano e immaginando un luogo eh, più eh, esposto di noi a... tentativi eh, liberticidi, quali possono essere, ad esempio, quelli che vengono sempre citati dai media, la Cina, l'Iran, ecco. Limitiamoci anche semplicemente a questi casi. Già solo se considerassimo questi casi, vedremmo che è urgente e importante la necessità di essere anonimi. Così come è importante poter comunicare sapendo che c'è dall'altra parte, ma non perché ci sia il questore di turno a, ehm, a certificare che Davide sta parlando con Giangi ma semplicemente perché Davide e Giangi hanno intenzione di parlare in modo da potersi riconoscere e poiché sono da remoto non possono fisicamente vedersi e riconoscersi e, e quindi eh, poter comunicare sapendo di, uno di, di, di essere sicuro che sta parlando con l'altro e anche sapendo che le comunicazioni che stanno fluendo non sono viste da occhi indiscreti anche questo è un altro aspetto della libertà, quindi da un lato anonimato, da un lato una, eh, una certezza dell'interlocutore uh, dell che però, ripeto, viene scelto da noi questo è fondamentale perché spesso nella nostra società così fondata su, su canoni gerarchici, sia come l'idea che ci debba essere un'entità terza a certificare, ehm, a certificare le nostre identità, no? già se pensiamo ad esempio a, ai documenti personali, la carta d'identità, hm? Eh, se, diciamo eh, ci sono casi in cui le persone si, si auto-identificano utilizzando uno strumento che però è emesso da un'entità terza, dallo Stato eh, e questo strumento poi fra l'altro è l'unico utile per poter ehm, vivere diciamo, eh, nella, nella, nella società così come eh, è concepita e poter lavorare o, o quant'altro Ecco, eh, noi non stiamo parlando di questo tipo di certificazioni, noi parliamo di autocertificazioni che noi ci scambiamo. Tutto questo discorso per dire che è importante la crittografia, ovvero la possibilità di eh, mettere in atto quanto stiamo dicendo e quindi possibilità di comunicare in modo sicuro con le persone e al riparo dagli occhi indiscreti, così come è importante l'anonimato per poter eh, fare denunce, per poter fare dichiarazioni che altrimenti sarebbe o impossibile fare oppure Eh, ci potrebbero esporre a dei rischi gravissimi come ad esempio la perdita del posto di lavoro o anche la prigionia o qualunque altro, eh, qualunque altro problema di esclusione dovuto al fatto che c'è qualcuno che non vuole ascoltare. Sì, ricordiamo su questa ultima cosa che hai detto i casi di alcuni licenziamenti da aziende in cui alcuni dei dipendenti si sono espressi in maniera critica sulla posta elettronica dell'azienda dell stessa e per questo gravissimo reato di espressione del proprio pensiero sono stati appunto licenziati. Sì, infatti si, si dice anche che eh, nei colloqui di lavoro, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa ehm, diciamo chi eh, ci sta facendo il colloquio di lavoro ha la possibilità attraverso internet anche semplicemente senza dover ricorrere a un intermediario di leggere quello che noi abbiamo detto e abbiamo fatto perché quando noi navighiamo lasciamo delle tracce e questa è una cosa importante da metterci bene in testa eh, non perché vogliamo terrorizzare nessuno ma perché è importante essere consapevoli quindi da un punto di vista tattico Fare attivismo online è una responsabilità che noi ci stiamo prendendo nei confronti di tutti quelli che partecipano alle azioni e nei nostri confronti stessi. Quindi attenzione, sì, lasciamo tracce online e quindi è necessario mettere in atto tutto quello che possiamo per tenere sotto controllo questo... Questa, questa, questa diciamo questo evento qui ma andiamo, andiamo diretti altrimenti ci disperdiamo in chiacchiere e il tempo comunque a nostra disposizione è poco vediamo che cosa è successo eh, ad aprile eh, eh, diciamo rispetto a questo sequestro del server ne abbiamo già parlato in, in radio quindi non rifacciamo tutta quanta la trasmissione su questo però una breve sintesi possiamo comunque eh, comunque darla è stato sequestrato questo server che eh, conteneva i dati di eh, ecn.org, storica storico um, gruppo che eh, da sempre fornisce servizi internet in modo indipendente. Il primo è stato il primo in Europa a farlo. E fornisce anche, ad esempio, un servizio di anonymous remailer, cioè eh, la possibilità di inviare email in modo anonimo oppure utilizzando dei nickname, ma in modo tale che ehm, non, è, non sia possibile ehm, diciamo, stabilire da chi è partita questa eh, comunicazione. E, e Oltre a ECN, all'interno di questo server c'erano i dati di Rise Up Networks eh, e di May First People Link, Eh, va bene, sono altri raggruppamenti che eh, si occupano di cose analoghe e che, comunque, eh, diciamo, appartengono geograficamente a zone più lontane dalla nostra, eh, ma ciò ovviamente non diminuisce la gravità, anzi, semmai la aggrava, perché eh, evidentemente colpisce a livello più globale eh, gli attivisti. Quindi, l'azienda che gestisce diciamo, la struttura dove erano, eh, erano questi server ha dichiarato che. Ehm, Eh, diciamo questo attacco dell'FBI è un attacco anche contro di loro oltre che contro tutti gli utenti di internet eh, che dipendono dalle comunicazioni anonime ora eh, cerchiamo anche di capire perché l'FBI stia usando un approccio così pesante eh, no, spe spegnere i servizi per centinaia di, di utenti eh, per via del fatto che ci sia questo servizio che consente eh, l'anonimato Ehm, non possiamo più credere ormai nel 2012 che sia stato commesso un errore e quindi necessariamente dobbiamo invece eh, pensare che eh, ci sia un, uh, in atto un, uh, un processo di, di limitazione forte alle nostre libertà. Ricordiamo il numero di telefono della radio a cui mh, si può telefonare per partecipare alla discussione 49, 06 49 17, mettiamo adesso una pausa musicale entropia massima 87.9 su onda russa Continuiamo questa, uh, questa analisi. Dicevamo uh, non si comprendono a fondo le ragioni che muovono l'FBI a uh, sequestrare questo server, se non si uh, ammette che uh, ci sia in realtà sotto uh, molto di più di quello che dichiarano nell'atto di sequestrarlo. Abbiamo detto che c'erano i dati di, queste, mh, di questi diciamo, raggruppamenti, di questi collettivi che forniscono servizi su internet e op opportunità per tutti quelli che, che, che fanno, insomma, un, fanno attivismo di, di, di, po di poter comunicare, di poter diffondere notizie e quant'altro su internet. Ora, eh, quello che sembra cercassero più di ogni altra cosa è appunto il sistema che consente eh, l'invio di email anonime. Quindi questa roba qui è, è fumo negli occhi proprio per, per, per il potere e per chi eh, ne rappresenta il manganello. Eh, ora, eh, Mixmaster, quindi, l'anonymous emailer eh, indiziato che eh, colpevole di che cosa? Di consentire forse ai criminali di agire? Ma allora, diciamo innanzitutto che i criminali che vogliono commettere de, eh, dei reati hanno um, molte più possibilità che un anonymous remailer per poterlo fare. Eh, soprattutto um, se le possono creare eh, di più um, adatte ai loro scopi, eh, mentre invece questi sono dei servizi che valgono uh, in generale per chiunque. vi si approcci per qualunque ragione quindi se uno, è, se uno davvero vuole, vuole essere criminale lo può fare e ha tutte le possibilità di farlo si, si ruba un cellulare e fa qualcosa con quello oppure eh, non so eh, si interfaccia con dei computer che stanno altrove nel mondo in luoghi eh, più vari ed improbabili e da lì lancia delle azioni abusive oppure ancora utilizza una delle milioni centinaia di milioni di, di macchine Windows che sono, che sono sparse per il mondo e che come sappiamo sono prone a, a virus e spyware di ogni genere, quindi insomma non è questo il punto, anzi noi vorremmo dire qualche altra cosa che chi è potente eh, si può, uh, può ottenere ehm, diciamo uh, strumenti anonimi per la navigazione in rete, chi invece non ha né potenza né, né denaro non riesce a farlo, quindi dare la possibilità a tutti di poter mandare eh, messaggi in modo anonimo e tutelando la privacy è in, è, significa innanzitutto un, un gesto eh, sociale proprio di poter, di poter consentire a tutti i diritti e non ripeto solo a chi eh, mh, diciamo vuole eh, opprimere gli altri attraverso azioni di qualunque genere diciamo, criminoso oppure eh, vuole opprimere gli altri semplicemente perché è potente e ricco e è, ha i soldi per poter pagare Eh, dei, dei sistemi di questo genere eh, e quindi vogliamo ribaltare un po' eh, la questione dicevamo 2012 non è possibile di avere ancora una situazione del genere ci ha ricordato quando l'FBI sequestrò i server di Indimedia eh, nel 2005 eh, e in quell'occasione furono rimessi in, in sesto in maniera uh, praticamente istantanea e quindi fu anche l'occasione per farsi beffe di certi metodi Anche tecnicamente poco insomma, um, utili, poco, poco, poco seri. Eh, in quegli stessi anni ricordiamo un, un, altro, un sequestro di un altro server molto importante, il server di autistici, che per chi vive eh, diciamo, uh, nella penisola d'Italia... ma anche oltre perché poi riguarda, riguarda insomma, tutti tu, tutti e tutte nel mondo eh, significa diciamo, poter avere servizi email, di blog e di, e, e di altro genere eh, insomma in maniera da non lasciare tracce eh, da, insomma in maniera, in maniera da far sì che eh, qualunque azione possa essere fatta diciamo, nel pieno rispetto della privacy e anche in quel caso quindi eh, la, la situazione era la stessa prendo un server Lo sequestro per intero, l'azienda me lo dà perché io sono l'FBI o chi, o chi per l'FBI eh, e lo chiedo, in realtà se vogliamo fare un analogo è come se ci fosse un telefono intercettato in un quartiere... e eh, invece di intercettare quella, quella linea telefonica si decidesse di improvviso di prendere le linee telefoniche di tutto il quartiere e di mettere tutte quante sotto controllo eh, so, o sotto sequestro è, è una follia no una follia totale ora se questo avvenisse su servizi quali eh, non so Hotmail, Gmail, Yahoo, eh, Libero, uno di questi servizi qualunque che insomma, General Purpose che sono ehm, che sono a disposizione Per chiunque insomma voglia farsi un'email, eh? si sarebbe, ci sarebbe gridato allo scandalo, poiché invece questi servizi riguardano situazioni, eh, diciamo così, di movimento, di attivismo, allora si quasi sembra che si possa fare un'eccezione. No, noi non ci stiamo assolutamente a questo, a, questo, a, questa, a questo ragionamento. Anzi, proponiamo qualcosa di, eh, di nuovo, cerchiamo uh, uh, di guardare alla realtà. Internet ormai è diventato un posto dove praticamente noi siamo al muro eh, con il nostro nome, cognome, carta d'identità, praticamente alla mercé di, di chiunque voglia, eh, voglia controllarci. Non è più un posto, eh, un posto libero. Mm, penso che eh, chi lo pratica da un po' di anni se ne stia rendendo conto, no? E noi facciamo questa osservazione la vogliamo, la vogliamo esplodere. Ehm... Um, È un posto dove talvolta non diciamo qualcosa in pubblico perché è sconveniente oppure ne diciamo qual qualcun'altra per poter adulare no? il padrone di turno. Hm? E quindi qui mi, mi rifaccio ovviamente a quello di cui parlavamo prima e cioè eh, de, di come poi si intrecci anche con il destino lavorativo uh, la, uh, la presenza in rete con, con dichiarazioni o con... Uh, con manufatti della nostra vita personale, no? I social network in fondo questo sono. Uh, ok, De detto questo detto che ormai internet è diventata questa cosa qui, lo è diventata perché all'inizio si era in pochi, poi piano a mano c'è stata una massa critica, un interesse crescente, adesso sono connesse miliardi di persone nel mondo, la rete internet ci sono grosse, grossissime aziende multinazionali che su internet fanno le loro attività quindi è diventato un posto che prima era diciamo un, un territorio da esplorare liberamente, adesso invece è un territorio Eh, che è, è eh, colonizzato e, e dunque de, ha bisogno di essere militarizzato ed è quello che sta succedendo che cosa si può fare? beh, sappiamo, diciamo questa cosa esistono reti eh, parallele alla rete internet e ne esistono tantissime eventualmente ne possono esistere infinite ehm, vengono eh, talvolta dette darknet ehm, quindi questa è, un, è una parola chiave con la quale Possiamo iniziare una ricerca più approfondita del poco che diremo qui in trasmissione. Sono reti quindi eh, che garantiscono, al contrario di internet, la possibilità eh, di, di agire senza essere osservati eh, e quindi eh, se eh, riusciamo eh, ad entrare eh, attraverso dei sistemi, insomma. che in effetti sono un po' complessi, eh? diciamo, non è proprio facile entrare all'interno di una darknet. Sicuramente è più difficile che entrare dentro internet. Però eh, l'invito per tutti e tutte è che, che sono interessati e interessate è ad, a, ad informarsi e a cogliere anche l'occasione dell'evento annuale di hack meeting che sta per arrivare. Quest'anno ci sarà all'Aquila ehm, a fine giugno. Quindi approfittare anche di occasioni Che non mancano certamente Nella, nella città di Roma eh, Ma anche altrove eh, Per potersi informare pre, Presso chissà queste cose Quindi chi può consentirci di, di, mh, cioè, Chi può spiegarci come si fa Ad entrare all'interno di, di queste darknet Quindi eh, è inutile Adesso entrare nella, Nello specifico della, de, Nei tecnicismi Però ecco sicuramente entrando in questi luoghi Si sente un'atmosfera un molto più lì Come, come se vogliamo era la internet dei primi tempi, eh, ci sono um, relazioni che riusciamo a intrattenere al riparo dagli occhi, da occhi indiscreti, da occhi inquisitori, queste le due, le due componenti del controllo. Eh, quindi diciamo è, è una buona notizia questa come al solito eh, diciamo da un lato cerchiamo di, di rendere tutti e tutte più consapevoli ehm, dall'altro offriamo comunque cerchiamo insomma di, di, di, di fornire anche alternative quindi all'interno di, di, queste, di queste reti eh, parallele a internet eh, si, si possono leggere un sacco di cose nuove che non, su internet non si riescono a leggere o comunque su internet magari li si riesce a leggere tra le tante eh, stupidate Che, che circolano eh, quelle che poi il motore di ricerca ci propina ogni volta che ricerchiamo perché anche lì noi non possiamo pensare che quel motore sia un oracolo quello che, che ci restituisce è una sua visione delle cose o meglio mh, solo ciò che è conveniente che noi eh, riusciamo a raggiungere in maniera facile il resto viene sempre accodato in fondo nelle ultime pagine che, dove nessuno arriva quindi invece in, que in, questi, in questi spazi Eh, si, si nota proprio una differenza, cioè che invece eh, ci sono notizie molto, molto più interessanti e, e vive, vivide eh, E quindi l'invito è quantomeno a informarsi su questa possibilità Poi ripeto, non, non è una possibilità eh, molto alla portata al momento Però teniamolo presente anche perché al momento è in atto sui media italiani un attacco frontale contro queste darknet a cui noi ci vogliamo invece opporre ci, ci puzza parecchio questo attacco abbiamo come l'impressione che le cose partano dalla BBC e poi da lì arrivino ad altri canali eh, diciamo italiani nel caso di cui vi sto parlando poi, poi c'è l'articolo sul Repubblica poi c'è quello sul Corriere è come se ci fosse diciamo una trama ordita perché quello che leggiamo in questi articoli è qualcosa che... Ehm, che ci ripugna, cioè sostanzialmente si utilizza il solito vecchio argomento, e cioè eh, in un territorio anonimo è possibile che ci siano criminali, terroristi, pedofili, eh, drogati, eh, e, e ogni sorta di, di, diciamo, di eh, spauracchio no? eh, per, per far sì che le persone si disinteressino a, a questo. No, stavo pensando che questa è chiaramente la tattica del potere. Prima si fa una campagna criminalizzatrice, poi arriva l'azione repressiva, magari eh, la legge che disciplina diversamente quello che una volta magari è, aveva un certo grado di libertà. Eh, una delle assurdità di queste campagne, un'assurdità logica, poi politicamente no, è molto sensata dal loro punto di vista, e sta nel fatto che criminalizzando sostanzialmente uno strumento, una metodologia di uso e come, non so se il parallelo è giusto, siccome attraverso il telefono si possono fare rivendicazioni di attentati o comunque eh, minacciare magari esplosioni in edifici, allora si devono mettere sotto controllo tutti i telefoni di tutta una popolazione. Esatto, è un analogo perfetto così almeno riusciamo a capirlo in maniera più, più agevole no? eh, anche se, ripeto, ormai è, è, è abbastanza diffuso insomma, eh, sicuramente in chi ci ascolta il, il fatto che, che internet sia un, insomma, uno spazio ormai praticatissimo eh, da tutti, però facciamolo anche questo analogo con il telefono perché ci aiuta anche a comprendere meglio eh, le cose e, e, e ci dà un'opportunità di Di sapere quali sono diciamo, i nostri diritti, nel senso, e di, e, di non, e di non voler cedere a chi ce li vuole eh, togliere. Sì, l'ultima cosa che volevo dire che mi veniva in mente era che Internet ha uno specifico, diciamo, una potenzialità anche diciamo di contestazione grossa. No? In, in parte lo è, nella ma maggior parte no, purtroppo in parte lo è sia perché ha un costo molto limitato, esiguo addirittura nullo in alcuni casi, sia perché effettivamente ha una dimensione mondiale globale. e eh, sia perché si sta affermando sempre di più come un'alternativa a quello strumento che fino adesso è stato egemone eh, cioè la televisione che ha invece una centralizzazione perfettamente controllata al potere pensiamo non so, alla RAI in Italia, a quello che è la lottizzazione, i partiti e tutto il resto viceversa in internet è molto più difficile questo controllo e quindi l'accanimento si spiega ulteriormente anche da questo punto di vista Sì, è come, come se la, la situazione gli fosse sfuggita dalle mani no? quando appunto la faccenda è montata avanti negli anni 90, che internet ha cominciato a venire su e, è come se fossero arrivati un pochino in ritardo a capire quello che stava succedendo, però l'hanno capito insomma perché non, è, non, è, non era difficile no? capirlo cioè, se l'abbiamo capito noi negli anni 80 col cyberpunk diciamo che loro ci hanno messo un po' di più come al solito, però diciamo nella loro ottusità lo hanno capito e adesso stanno, stanno facendo questa Diciamo questa, <coughs> questo giro di vite vero e proprio. Allora, seconda e ultima pausa da entropia massima 87,9 fm, 06 49 17 50. Ci risentiamo tra un paio di minuti. Mi sento più grave My heart, when you see it, will part. Ain't that a shame, my tears feel like rain. Ain't that a shame, you're the one you blame. Oh, well, goodbye, although... Crying and ashamed, my tears feel like rain. Bye. Ain't that a shame My tears feel like rain Ain't that a shame You're the one to blame Oh well, goodbye Although I cry Ain't that a shame My tears feel like rain Torniamo in diretta per, per l'ultima parte della nostra trasmissione. E, e cerchiamo di, di fare quel passo ulteriore che dicevamo all'inizio. Quindi, da un lato, quando parliamo di internet e quindi diciamo di tutti i servizi che, che su di esso sono, sono disponibili per noi, tutte le opportunità hm, che ci offre, eh, pensiamo ad uno strumento: ad uno strumento. che quindi a livello tattico conviene saper utilizzare bene per poter fare attivismo uh, di vario genere. E, e quindi invece non farlo significa limitarsi, farlo male significa esporsi a dei rischi, dei rischi concreti, ehm, quindi diciamo di incorrere anche in azioni re, molto repressive. E quindi, quindi, quindi c'è una dimensione tattica. che credo sia abbastanza comprensibile mh? almeno abbiamo provato a renderla tale passiamo anche a una dimensione strategica secondo me e cioè cominciamo, abituiamoci all'idea che eh, le cose cominciano ad avvenire eh, per davvero sulla rete cioè, mh, non è solo uno strumento è proprio uno spazio di azione dove è possibile agire e quindi agire in modo politico e, e quindi Farlo in modo um, da tutelarsi eh, non ha solo una dimensione tattica, ma anche una dimensione strategica. Perché? Perché viceversa, se non ci dotiamo di questi strumenti, non potremo mai... Eh, essere completamente liberi dalla, dalla censura e quindi non potremo mai esprimerci eh, in maniera eh, realmente libera e, e priva di condizionamenti quindi sono, è, è doppia la dimensione questo diciamo, mi, mi preme sottolinearlo perché eh, quello, che, quello che invece registro mm, dal mio diciamo, osservatorio insomma mi occupo di queste cose quindi eh, ho generalmente a, a che fare con persone che se ne occupano è vero Eh, però ho anche, insomma, vedo anche altre persone. Quello, la, quella che è la mia eh, impressione è che ehm, si stia eh, procedendo per tappe forzate, recuperando magari un ritardo causato anche. al fatto che eh, non, non, è, non è stato dato impulso diciamo dalla, dalla Repubblica Italiana in quanto tale a determinate innovazioni tecnologiche, quindi di fatto questo ha determinato anche un ritardo in altri, no? quindi una disattenzione un ritardo che si sta colmando però a tappe forzate attraverso strumenti impropri e cioè eh, i famosi e tanto vituperati, ma purtroppo sì, sono vituperati eh, lo diciamo, social network e quindi ehm, La mia, la mia sensazione è, è, è che eh, quello che, che già facevamo negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 um, Tranquillamente, ovvero appunto comunicare Comunicare in modo eh, aperto, partecipato, multiplo attraverso le mailing list Potersi mh, passare in, in vario modo messaggi, video, contributi di ogni genere eh, Adesso eh, viene fatto in realtà su queste piattaforme Che però non sono più autogestite o gestite in una maniera sostenibile, in una maniera accettabile, eh, ma invece sono monopolio di interessi giganteschi. E allora io credo che eh, di essere tra i pochi che, che non utilizza Facebook, ma in realtà... In questa radio eh, in realtà abbiamo una maggioranza assoluta direi. <ride> Così come c'è come in realtà in tutto il mondo del, dell'attivismo. Questo insomma, diciamo. Però, ecco, è molto diffuso. Generalmente eh, l'utilizzo di, di Facebook eh, parlo di questo, ma potrei parlarne di altri, parlo di questo solo perché è il più diffuso. Quindi un luogo dove, insomma, centinaia di milioni di persone eh, mettono le proprie vite. E, E utilizzano questi strumenti, quindi anche se vogliamo recuperando, ecco possiamo fare questo discorso, recuperando anche il tempo perduto attraverso delle interfacce grafiche gradevoli, ergonomiche, che ci consentono facilmente di, di fare quello che abbiamo sempre sognato di fare, no? E quindi poter eh, scambiarci opinioni con gli altri a distanza, tenere una comunicazione, cose che però, che noi abbiamo sempre fatto e che possiamo fare in altri modi, oggi sembra che questo sia l'unico, un po' un feticcio, no? Chi ha inventato Facebook che è, è diventato miliardario con questo non dimentichiamolo mai, eh, miliardi di dollari stiamo parlando, e fa appello su un bisogno umano fondamentale e, e irriducibile che è quello dell'affettività. Perché il fatto di far parte di un gruppo di persone, gli amici di Facebook, il non sentirsi solo nella città, nella realtà atomizzata delle società contemporanee è una leva potente per spingere appunto centinaia di milioni di persone a utilizzare questo strumento. Sì, è indubbiamente vero questo. Ma quello che vogliamo dire è che eh, ci sono altri strumenti per farlo, perché è corretto, socialmente è, è giusto potersi ritrovare anche su dei canali digitali. Oltre che a quelli diciamo faccia a faccia che sono sempre da preferire per una questione proprio di umanità di cui noi siamo fatti. Però, la possibilità di incontrarsi anche nel mondo digitale e quindi di socializzare, di uscire fuori da un individualismo dilagante, da una solitudine, anche, ritrovarsi in rete con altri e sentirsi forti perché si è in rete con altri. perfetto, è tutto ottimo il punto non è questo questo lo possiamo fare anche con altri strumenti ma se usiamo quello strumento stiamo regalando i nostri dati a qualcuno qualcuno che, che guadagna ma come? Non è gratis Facebook? Sì però vi faccio questa semplice domanda senza così che un po' tranciando perché un, uh, un, uh, un ricco uh, finanziatore russo ha versato nelle casse uh, di Facebook uh, 600 600 milioni di dollari, uh, ed è uno, eh, ve ne cito uno, ma ce ne sono anche altri di finanziatori. Perché? No, se è veramente tutto gratis, ovviamente diciamo la risposta è facile. E io vorrei vorrei chiudere anche con un... le informazioni sono la merce più preziosa dicono molti nell'era nell digitale assolutamente preziosissima perché consente eh, di vendere e quindi vendere è, diciamo, è uno degli imperativi categorici del, del capitalismo no? vendere e quindi se voglio vendere ho bisogno di profilare le persone capire quali sono le loro propensioni suggerirgli eh, no, eh, qualcosa da consumare eh, ma poi anche conoscere conoscere le abitudini delle persone e questo... Oggi potrebbe non servire a niente, domani potrebbe servire se quella persona diventa scomoda. Conoscere qualcosa di, della, della, della vita di questa persona è un merce per il potere, no? Quindi il potere, nella sua doppia veste, da un lato si vuole espandere economicamente, dall'altro vuole con, controllare militarizzando, e quindi con un, diciamo, un tentativo autoritario di, di, di controllo diciamo delle nostre vite. Sì, stavo pensando, anche se quella persona diventa parte del potere. Diventa importante Bravo, per altri certo, avere degli eventuali strumenti certo. di ricatto, Bravissimo, di controllo. Anche certo, infatti non possiamo neanche escludere questo, e quindi in qualche modo c'è un limite anche in questo, no? Anche se poi ricordiamo che Andreotti, che insomma, è uno che insomma, nella, nella politica marcia quella che non ci piace, ne sa tanto. Diceva che per fare politica istituzionale bisogna essere ricattabili, perché c'è questo gioco di equilibri insomma, no? eh, che si crea con i ricatti. Ma non andiamo fuori tema. Chiudiamo invece con, con un analogo eh, che mh, vi propongo, e cioè eh, negli anni eh, 70, Pasolini. andava in televisione e questo era già un, una cosa eccezionale ehm, e diceva che la televisione era uno strumento non democratico assolutamente non democratico anzi liberticida ne aveva subito capito eh, il pericolo cioè il fatto che da un nodo centrale si possa eh, spandere diffondere informazioni Ad una moltitudine di persone, miliardi di persone potenzialmente, no? In modo unidirezionale. In modo unidirezionale. A, a meno che sì. si voglia credere che ci sia una risposta nel, nel, nel partecipare ai quiz a, a o alle domande esatto. per distribuire i soldi, esatto. insomma. Eh, e quindi, diciamo, aveva immediatamente capito che era uno strumento pericolosissimo. E in quegli anni, però, si diceva, la televisione ha aiutato eh, a, a vincere, eh, diciamo, l'analfabetismo, a uniformare, eh, diciamo eh, a, così a far conoscere l'italiano anche in zone remote eh, della penisola italica eh, e quindi questo è, un, è una cosa positiva. No? Infatti la televisione negli anni 50 e 60 indubbiamente ha svolto questo ruolo, se vogliamo, anche di educazione positiva, no? linguistica e non solo. Eh, e anche stilistiche direi, scusa la parentesi, ma mi, quando mi capita di vedere e mi capita su internet dei pezzi di programmi anche di intrattenimento degli anni 60 o 70, il paragone con l'attualità è sconsolante: nel senso che il livello di allora, proprio il livello qualitativo di stile, di attenzione all'estetica, ai contenuti, eccetera, era molto, molto più alto di quello attuale, infatti. Ed in questo clima che si respirava fortissimamente in quegli anni Arriva un Pasolini che invece dice No, attenzione, io metto un punto di attenzione sulla televisione È uno strumento liberticida uno strumento non democratico, autoritario E questo era scandaloso, no? Era un pensiero in quasi incomprensibile per i più Ecco, oggi qualcosa del genere succede Cioè, diciamo che i social network, Facebook in primis, ma non solo eh, È vero, hanno consentito a centinaia di milioni di persone nel mondo, o anche miliardi, diciamolo, tutti quanti quelli che sono connessi, 5, sono, 5 miliardi di persone sono attualmente connessi. Dai, 5 miliardi. No, scusa, no, no, di No, no, no, lì erano quelli che, che hanno, hanno il cellulare. Ho eh, ah, confuso okay. il dato ah, Coloro che possiedono un cellulare. 5 è tanto. miliardi, 5 su miliardi 7. è tanto. In effetti <ride> è tantissimo. E no, su internet siamo un miliardo e due. Se non ti ah, interessa, allora. però visto che ho sbagliato la prima, non prendete più Neanche la seconda. Comunque, più di un miliardo sicuro. Sì, insomma, più di un miliardo ci dovremmo essere. e quindi diciamo centinaia di milioni di persone hanno la possibilità di recuperare eh, anche così un'alfabetizzazione informatica e quindi anche un modo di poter stare in rete, però qui se ci fosse Pasolini forse direbbe attenzione, attenzione, perché Facebook rappresenta un pericolo, un pericolo eh, per la democrazia, per... Eh, e anche ehm, diciamo per una svolta autoritaria che di questi tempi in effetti è parecchio funzionale al potere. Quindi insomma c'è veramente da, da tenere alta l'attenzione. Basti pensare che un certo Mario, non l'ha eletto nessuno, però comanda lui, eh? <ride> eh? Certo, infatti, infatti, quindi diciamo che rientra perfettamente eh, tra gli strumenti di, di, di controllo autoritario che si possono mettere in atto in questo momento. e quindi diciamo su questo su questo paragone con, con Pasolini diciamo e eh no devi chiudere con l'appuntamento beh l'appuntamento <ride> diciamo è, è, è senz'altro con Hack Meeting quindi dicevo um, parliamo di queste cose in radio e eh, ovviamente togliamo di mezzo gli elementi tecnici perché Eh, non ci sarebbe il tempo di approfondirli e non, non avrei, sarebbe eh, neanche possibile comunicarlo sarebbe, penso non sarebbe neanche possibile comunicarlo in ci, modo ci in vuole modo, lo schermo lo utile, schermo davanti esatto. agli occhi però eh, chi è interessato ad approfondirli seriamente no? in maniera appunto consapevole politicamente consapevole ha la possibilità di rivolgersi ai vari hack hacklab ai vari centri sociali dove ci sono eh, laboratori informatici autogestiti e quant'altro che poi si raccordano a livello diciamo nazionale ma anche Anche, eh, oltre anche internazionale nell'appuntamento annuale di Hack Meeting che eh, quest'anno si svolge dal 29 giugno al 1 luglio. Nella città dell'Aquila quindi ha un valore anche abbastanza importante perché noi sappiamo che la non città non è manco lontano. Insomma. Non è neanche lontano da Roma, per cui diciamo c è, c è, ci possiamo arrivare agevolmente. Ma dicevo ha un valore anche importante perché la città versa ancora in condizioni disastrose. La ricostruzione non, ha mai, non è mai iniziata e quindi c'è un forte bisogno di democrazia dal basso in questa città. Per cui il fatto che H Meeting avvenga lì ed avvenga in, in, in, ovviamente all'interno di, di strutture che ehm, quali. L'asilo. Se non, se, non, se, non, se non ricordo male, che questo è il nome del centro sociale aquilano eh, che, che ospiterà l'evento. Quindi, insomma, ecco, possiamo andare lì, e, e, insomma, informarci, prendere contatto con chi si occupa di queste cose. Tra l'altro, il 29 a Roma è anche festa. San Pietro e Paolo. Quindi, che volete di più? Non avete scuse, hack no. meeting 29 giugno 1 luglio all'Aquila. Questa è Onda Rossa, Entropia Massima. Grazie a Davide per questo importante contributo sulla situazione repressiva di internet eh, su internet. E noi ci sentiamo la settimana prossima in cui dovremo appunto parlare di clima Onda Rossa 87.9 in FM, restate all'ascolto.